Mira, astelenak uh, nik maite ditutzen eta galera egiten dauzi eta dautzuela erik norbaitek. Nola zira egun? E, Aztelen bat bezala. Baderean egun oztan, erantzuten duzu. hori. Untxa? Aztelen bat bezala. Bo. Gero beste egunekin ere martxan da, eh? baina zurek ikus, hala, ene gaurko uh, gomendioa. Estatu batu eta rat, joanen gira beraz lehenik, estatu batu eta anabe, zer nahi gertatzen ari baitan aski. Zagutzen duzu esaldi hori, militante guziek erabiltzen dutena. Simboliko, do simbolika oso azbetea. Nahiago dut, sutik hil belauniko bizi baino. Degara, hotx nahiago dut borrokatu, zuzen iduritzen zautanaren zat eta ahiskua hartu oztarako, zapaldua izaiten bizitzea baino eh? zait. tzulpen bat bon, barakitu leertu zenutela ez duzuen ere beharrik ortarako baina ninkas beste irrati batetako entzule bat ortik pasatzen balit estatu batuetan alta beste fenomeno bat gertatzen ari da Donald Trumpi aurre egiteko bela una lurean pausatzen baitute bai beriz bera ebarkatu eh, baina bon, ikusi uzue janduena, doentzun duzue Amerikar atleta batzu Iraindu ditu, zinez ederki, putaxeme batzu zirela erganaz, xinpleki. Amerikar futbol diokalari bati bereziki referentzia egindu, hemen joanen urtetik Amerikar himnoak diotzen duerarik, partida kainzin, edo ondotzik, ez Erdin du hemen, belauna lurrean pausatzen baitu. protestagisa beltzen kontrako polizia indaren bortizkeriak salatzeko. Eta Donald Trumpek berriz ateradu, hori, hop, hola, sasik gibeletik ateradu, hain txegur pentsatu du, du eh, beh, zer egiren dutaz zeburuntan tutu y parkolia ongi bello tout doute bye oriegina golfarekin shorakitsenis kirolestot shoraginas eginais sakatikes pour les mikavats shortou chouli et ta belle sanarteco desherdin c'est holly marque a tous je parle son of beach veras yakines sa suen e puta chemin when somebody disrespects our flag To say, get that son of a bitch off the field right now, out. He's fired. He's fired! eta heneak da, eh? Ara, ikandu, bere mitin batean, norkeztu no inoi zameztu futbol futboletaldeko nagusiak, jokarari puta seme batzue, joiukatzea, kamporatuazira! Bon, lehenik oto jutzibakean putak eta hien semeak ezta utzute deus galdegin. Eta bestetik, eh? Donald Trumpek piztu nahi zuen, suave, piztu du, horain eh? arte Colin Kaepernik jokalariak zuen egiten belauna lurrean edo pausatzen zuen belauna lurrean uh, ekintza simbolikoa Amerikar ere serkiaren momentuan jokalari geienek egindute diskurtso hori eginduenetik. Eta hori gehitu dira uh, beste kirolari batzu eta artistak ere, Farrell Williams edo TV Wonderrek ere behir gauza egindute eszena gainan. Egiadaz, TV Wonderek egiten durarik irudia azkarra dela, ez du traiten hori itxua delako, iroro eta zazpi urtetan zaila baitzaio belaun bat lugean pausatzea eta hemen beraz berak biak pausatu nahi izan ditu ere simbolika indartzeko bon, bideuak baitu ziesarean, ikusine bauz, ikusiko norarte irango duen asteburuntan den belaunaren joko horrek erori arte, hain txegor den It'est it tapout. Mentzuren negozio TV Wonder uh, ondotik cache pali ko partesse. Ki non dut. Bon, gutigo la bat ere gaur ikusi baitut. Mainan dola ama eguna gertu zena beranten hizpentsa uh, Twitter eta internet mundu hortan. Parishen 2004 urtean Atletek kurrika egin berko dute. Irazteko akizue, eh? joko olimpikoak dira, Parisek irabaz editu. Ez dute besterik aipatu Francese Davidetan. Beraz atletek korrika, bi milata hogeita lagurtean, egunero errefusiatuak korrika egin, egin behar dutelarik bizirauteko. Hau da, kanpaina honen mezua, ximplea eta mm, askeragin korra errangonuke erref, errefusiatuaren zat bizitzea da, garaipena. Eta hemen ez da medailarik. Oztopoak eta kolpeak baizik, bi mundu desber dinen egoerak komparatu eta errealitate bortitz bat gogora ekartzea, ezagutzen dugun e, metodo bat e, iragarki edo kampainak egiteko, eta hemen ongi beraz atxemana izan dena, sima delkarteak du, kampaina hau abiatu, bideuntan errifusiatua kirolarien parean edo paperean sartzen dituzte, astapen batean, bo, ikusi kozi edo diadan ikusi hau ziberdin, e, nibaino e, be sigitzaila moxatuak bali mazizte interneten kirola balentria beraz erakusteko. Eta bai, bimiratau gehi tala hurtean, kirolariak egeri eginen dute medaila baten irabazteko. Egunero, errefusiatuak egeri egin behar bizi bizilauteko. Joko Olimpikoak problematika batzuen txalatzeko baliatu izan dira, batzutan, jion adibidez 2008an errefusiatuen talde bat, ere, osatu zuten, hogeita masei, 2008an hogeita maseian, ere, horreit, gira, beltzen uh, atletak, horre, uh, be, horien beso altxatu zutelarik, berlinen, eta beste aldarikapen batzu, be, kirolak zerbaitetako balio, ukande zanez, Eh? Ba, batzuk esatuko ziste Baan hala ere horri pentsaazzteko eta gaur beste kirola desafioso oso bat ikusi dut, utsegin du ere dauuntan maleuki hori zoek ere berdin, beste nazen? Eh? Euskal Herrian ere, Kirolaren eta Sosaren absurdukeriak, posible baitira, bai bai egiten tugu hemen ere, gaitasun hori bada, udontan, uste hilaren, lehen ean, Alex Txikon mendizaleak eta Mikel Lagainaga, aizkolariak apustua egin zuten, az, azpeitiko zezen plazan. 6.000 euro eta xageretako dirua zuten jokoan, desafioa zein hogei altxaldi eman eunkiloko ari zilindriko ari. Ondotik txikonek amaren bor moztu beharko zituen, eta lagainagak amabi, eta bukatzeko zazpikakotz bost kilometroko korika egin behar zituzten, zezen plazaren barnean, otz, eh, irurogeita ma orotara, pentsa gauza. Eta nola bukatu zen, Alex txikonek ebe hospitalean bukatu zuen, etzituen zazpikilometroak bururaino eraman ahali, izan lurerat erori uh, bon, irudia rigarria da eta Mikel lagainaga begoitibotaka eta ahont burua bu, ga, burua galdurik bukatu zuen, bukatu zuen alta eh? Olak horik Jose, olakorik horik ez dugu ikusi Batek ez bukatzea bai, hori kirolean askotan, baina biak ezinean eta Mikelek lana bukatzearekin nahikoa duela jakin Pauzoan bukatzearekin nahikoa duela egin, eta pausorik ezin pentsa, pentsa nola dagoen, pentsa nola dagoen, hau maratu eta ikusi izan dugu nirudia da, oraindik dik, zortzi itzuli ditu, zortzi metro eskaz dira, baina bukatuko aldu. Bukatu du, bai, beinan egia da hemen ITB-ko komentariak uh, piskatere argiturik hartzen dutela, pentsatzun momentuan, astapenean, kontentzirela hori komentatzea, eta bukaeran oartu dira, ze absurdoa zen eta argi garria metro falta faltazirelarik eta ezin du lortu, bainan, segitzen du alare, berro gaitamak metro faltaditu, pentsa zer den berro gaitamak metro oinez segitzen du uh, goiti botatzen du, denen hain zinean, hori talazten dugu, ez zen plazaren erdian direla eh, komentatzaileak ere huartzen dira zezo zokeria bilakatzen ari den kiroldiru desafio hau, baina bururaino eginen du, zezan plaza txaloka eta berdenboran jenatuak ere, bizka, jenagarria baita hala ere, bedaren zazen zezan plazetan, usaian, zezena hiltzen dute, sufrikari ohtarat eltzerakoan, egitokotan aski huri izango zen hemen ere oberena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitzapitz! Eta putz ha, ha, ha, ha. Musika biskabat eta ondotik Michela Alio Maria hipertuko dugu Tua espaldiko partez, fai bai Stevie Wonder beraz Superstition kantuarekin Jamesala berak ere Bi belaunak lurean eman dituelari kasteburuntan Donald Trumpi aurre egiteko de superstition kantuarikin eta hemen ba uh, hori pizkabate TV Wonder aktualitatean dela eta hastakuru horrekilan, iroregita zazpi urtetan, eszen abaten gainan belauniko ezagi baita, sailtasunekin, noraiten laguntzarekin, meinen irudi askarra beraz eskainiz haste buruntan, polemika sortu duen trömpen segidan, emankizun astapenean, ipatzen ginoen bezala. Demichta, utz, utz, utz, utz, utz, Politikariekin segitzen dugu memenu, eta bideo eta elkarrizketa bat ah, lenik ala ere Michelio Maren ttzko nuen mererezi baituala ere eresstenaz. Eh? Gau janek duta polita baitu Michela Elliott Marek. Eto, Michel, erango ze bai, nik ere antzianuen egia eranoi norzela. La Republik dipigeneren arabera, Parixetik espresuki pauera etorri baita, mam, haste buru untan, atzo, uh, zeatzei zeiteko. Senatuko zirela eta boskatzerat etorriazen. Mm -mm, Nola echan, Michel, ez duzu bozkatzen al? Eta ez, iduriz urteak hau eh, texi izan den politikariek etzekien Europako diputatuek etzu dela bozkatzen hal Senatari egia da ez da dena jakitena al? Bebon, ez ote da erraiten alta frantzesez, nul nesan zein urrela loa, eta pentsa, zure lekuan, txostut, michel, zure lana delarik, amarnaka urte pasat dituzularik, haute txian eta hemen politikan buru belari xarturik. Iduriz argitua agertu da bertan ziren lekuko hainitzen arabera, pauen beraz boskatzerat urbildu ziren haute txii desberdinak orzirela eta ez baitzen boz e maile zerrendan charturik. Bera izena gaizua. Pena emaiten du ala ere. Galdera da hemen nork pagatu du bere egazkina. Power arte diteko. Penxantzen baitut estela bakizue autobaten din blablakarrikin eto ria dibidez. Eta nork kontxolatu du Ezo, hey, so Michel, bo maliozin, bederen antziginuen horzinela hora indik eta bederen horretarazten duzu ederki zure presentzia nun den. Eta bideo eta elkarizketa bat ere, entzutekoa, uh, gerda niko izuntan uh, ikusi baitut... Uh, franzen terren pastu dela, katalan bat, carles puix demont, puix demont, uh, el carrizketatua izan baita, beraz, uh, katalunyako do generalitateko, lehendakaria dakaria, lea salameren, gomita izan baita, goizuntan, ihati eman uh, Eta Francesa, segitendu beraz elkarrizketa, eta bon, zazpi minutuko elkarrizketa. Ikustekoa, uh, Lea Salamek dion bezala berak beraz elkarrizketa tzaileak, uh, Francesa betauriko ekin pixka bat uh, komplikatuadera, ulertzea, Katalunian gertatzenena, zergatik Katalon horiek, be uh, Espainol konstituzioaren aurka egiten duten, Espainaren kontra egiten duten, zenako erabaki hori hartzen Dans moins d'une semaine dimanche prochain carles puchetemon allez-vous vraiment organiser un référendum d'indépendance en Catalogne ben oui en fait il a été convoqué tout est marche il y a une grande expectation il y a un grand espoir de la part de la population catalane de s'exprimer, donc bien évidemment il y aura un référendum izango da, bai, bai, bai, referendum bat, ez eh, da galdera zozua da, kasik, eh, bere aurpegiare ikusten baita, irratian egiten da, bainan bakizue gaur egule, irratian dena, interneten atxmeten handuzi, bideo eder, eta oien, oiei esker, bo, eskal irratietan ez da olakolik, momentuz, eta, eh, beraz, proposuatzen dut ziet, edo, eh, kontxelatzen dut ziet, nahi bauzu, interesa bari mozzi, bere, elkarrizketa, ikusteko. Soinu baten entzun duzu azpian, Gara partit, no volem fung, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderas, juntem tu ara no pots ballar un dia... Aferrats al sí... Bideo berri bat ere dola zanbaitegunak ertu dena, uh, Be Katalanek ez baitute deus erdika egiten, uh, soka batzuen gainean ikusten dira loturikala ere baina animaleko banderak emaiten, beraz ondoko igandeko erreferendumari be egira, eh uh, non in, interneten uh, interesatak bali mastet charangoren hau eta besterik baduguia interneten bai bideo bat Bideobat um, kalakako operazioari buruzko erreportai bat um, eta lekuko tasunak kaseta puntu eus eta media egin dutena amar minuto irauten ditu eta duela amarr urteko uh, polizia operazio bat gogora ekartzen du uh, gaurko tasunak edo gaurko lekuko tasunak uh, ere tarteko irelaren ogeita lauean amarr urte beraz atzo bet ziren poliziak Donibane Garaziko Kalaka kontrako operazioa burutu zuela. Uh, garai hartan atxilotu zituen Pancho Flores, Xabier Susperegi Zedrik Garai urte luze hauetan paidatzen txegitu behar izan dutena beraz azaldu dute bideoan, uh, elkarrizketan egin duen bideo erreportai batean. Hende batzuk orain pentsatzen dute Urte bat espetsian ginen ordian pasatu dira berendako pasatu dira atidian eta uh, juudiatuak izan dira etala eta, eta istorioa bukatua da. Ezte iman iginatzen pentsatzen jende asko uh, berendako da Frantzia liberte igalite polako uh, eh, gauzak idatziz baina hergiitatean ez da hori. 2000 azpiko ireleren ogoi talauan, donibane galaziko kalaka ostatuaren kontrako burutu zen poliziak. Ostatuen finantzaketari buruzko ikerketa, edo talen dukaz sukaldariaren jatetxean izandako erasua geipatuz patuz, amarnaka atxiloketa agin zituen. Hala, bideoaren axtapena hau da, eta hamar minuto guti gora beran askira uten dituena, atxamaitena luziek azetan, edo ta media bazken... Itt Bostak derritako berri eta bat eginen dauku Laster Bernadetek lau minuturen buruan, behinan be, historianari baikira eta data eta urte aipatzekotan haipatzekotan ere uh, beste urte uren bat duela ogeitamabi urte egun Hotel Mombaren aintzinean galek jozuen hau da ere ist, Euskal Herriko historiaren parte bat, mila behatziuntala rogeita bost urtean, bai honan, bera hilaren hogeita bostean eh, gal erakundeak lau eta kideren aurka buruturiko atentatua izan zen eh, lauak hil eh, situen eta tiroz eta ondoan zen ere bos pertsona pertsonabat zauriturik eh, izan zen eh, galek egindako atentatu odoltsuena izan zen eh, garaian eh, horretarazteko ere eh, lau shotzaileak burutu zuten atentatua oteleko be bezeroak eta Ostatukoak zirenak uh, gibiletik joan ziren uh, eta bi harrapatzea lortu zuten. Tartean ziren beraz Pierre Frugoli eta Lucien Matei. Marseliako gaizkileak ziren eta epaiketan uh, errant zuten eta dira zituz zuten. Espainiar poliziak atentatu egiteagatik ordeindu zietela. Beraz hori aitortu zuten eta berdinare musikapiskat. Lotura simplea da, baina, kortatu entzuteko tenure etorri da itztaputzen, Hotel Monbach, kantoarekin. se en el aire denso, una vieja canción de kantoarekin, eta laster prentsaren itzulea egin endugu itzetaputzen, eta seiak laurden gutitan, horren laurden maten buruan, beraz, panxikarabide lankideari utziko diogu itza, uh, baigurin, baitzen, aste untan, Euskal Herriko Bertzolari Txapelketa abiatu da, eta behan, baitzen, erreportai eder bat, elkarrizketekin, probosatuko dauko, hori, zonbait minuturen buruan, bostak eterdi mementuz, Euskal Herriak, zurekin, Bernat C'est Targaryen. Uste gabea izan da Frederik Espainiak sozialista berriz hautatua izeitea senatari atzo bozen euneko hogoita malauarekin lehen lekuan aterada ondotik denize zenpe zentrista, irugarren Max Brisson miar istarra le republikan alderdikoa, Frederik Espainiakek ere manen dituen doziretan izanen dira, bake prozesua eta euskal presoen gaia eta bestalde kanbo espeleta aldean den urei meategi proiektuaren kontra egitea horiek ez hartzen ditule hentasunetan Telebistan, Franz Troa, Euskal Eri desagertzeko iriskuan, jirugarren gateko zuzen daritzak, erabakiluke eskualdeetako behien kentzea, eskualegiaren zateran haidu haratzeko zazpiak eta laurdenetan den tartea, ezlitaikela gehiago, baijonako antenako langileentzat horrekeak usten du Parisetik asola guti dutela, eskualdeetan iragaiten denaz, hastezkenian Parisen iraganen da Empresa Komitearen biltzak horgeiago jakin behar lukete eta langilean gre bat deibat bada egun jortako. Bai honan gelu miahitze ere moan, Euskaraz bizitzeko egitasmoa prestatzen ari dira. Hazaruaren hogoita zazpitik abenduaren jirurat iraganenda. Oagtu dira behatzi mila jendek Euskara emaiten dutela beste zazpi milako batek ulehtzen duela. Euskararen erabilpenaren sustatzeko laue unta behoi eta majiztu nahi luzkete mobilizatu zazpi egun horietan parte hartzeko. Eki taldiunen aurkezpen publikoa egin endute biarratxaldean txai honta nangiluko elkarteen etxean. Eta gaur abiatuko da miarritzeko Latino-Amerikar Filma Festivala, Sorzionetan izanen daidekitzea eta La Familia Gustavo Rondon Cordobaren luze metraillarekin abiatuko da, Hiru eta no bat filma eskeniko dira azte batez, eta aurten Kolombia izanen da festivalaren agdatza, filma, bainan ere solasaldi erakusketa, konzertu, taile rak, programazio zabala, erakutsi eh, aurkesten dute urte juntan ere. <todio> Ginkatzen genuen, bueno, alako orduan, gelditu egin behar dira. Ta, klak, telefonoa hartu behar, hau da nahi txigola gelditu. Niri horrekin izin esko iritzesai, baina orduan egiten genuen da. Bon, definizioz, eskola, ikaslearen lekua da. Ikasle guzien tokia da. Ta guk askotan eh, kentzen ditu gortik, alegia ha, zen haidute, hau gai da, ez da gai. Nire nintxausti sarriegi, aapetik irailaren hogeita bostean arratzeko zazpietan eta errepika asteartearekin artearekin arratzaleko lauetan. Donostiako Zinemaldiaren maldiaren hiruro goita edizioaren jarraipen berezia egunero euskal irratietan, goizberrin eta kulturalean egunero goizeko amaiketati gaurrera. Eluden den larun batean luson amabi oren bakearen alde, ekimena airaganen da amabi orenez kontzertuak Kulturgile kantolaturik. Pascal irigoien Kulturgilea eta Michel Berroko irigoien bakegilea, aste hartuntako gomitak goizbegin. Euskaliratziak puntu euus Euskalirateen web gunea. Hizeeta hitzeeta potz hitzeeta hiteta hiteta entxan gai nagusiak, ez diraldatzen uh, Katalunia baitan nagusi berriako webgunean uh, leku handia hartzen du gaiak jajan uh, eta zuzenean uh, ahi idatzirik tituluan leidako hogeita haeka udaletxeetan sartu da Guardiazibida zibila. dokumentazio bila hau da beraz titulu Nagusi mementukotz, uh, beraz referendumari babesa jerazten dioten dokumentazioa eta urriaren lehen boza emaiteko utzi asmodituzten uh, gune iburuzkoa galde egin ditu Guardia Zibilak, bestalde uh, Guardia Zibila, Espainiako Polizia eta Mosos de Skuadra Gau jarratxaldean biltzekoak dira lehen aldikotz bilkura izango dute uh, prokuradoreak Perez de loskobos koronela polizien koordinatzaile izan, izanatu duenetik urriaren leheneko eko erreferenduma eragozteko lan Anetarako, rezgain, ama bi lagun ari dira, deklaratzen Espainiako poliziaren iru komisalde egitan, e, e webgunearen bikoizketekin lotuta. Gai hainitz, beraz, Kataluniako e-referendumari loturik, hemen berrian, baita argian ere, argian beste titulu hau, puix demont atxilotzeko aukera, Idekia dagoela, errandu espainako procuradore nagusillak, aurre xegipen urbila egiten du argiak kataluniako prozesuaz eta urriaren uh, leheneko taigandeko beraz. E Beste gaietan berrian ikasturte untan, lortu nahi dute eskuntza eragilen harteko akordioa. Jusko jarlaritzak eta hogeita mairu eragileak, bilkura egin dute eskuntza legea egiteko bidea estiko iru fache bereiziko dituzte lantaldetan adostasun dokumentu bat lortzea Euskadiko eskola kontsiluan osatzea eta agiria legebiltzarrean esku du legebiltzararen esku ustea kurdistan ere gain nagusi berrian independentzia eta referenduma egiten ari dira iraken el kurdistanen irakeko parlamentuak gobernuari galdegin dio tropak bidali eta kurdistanekin duen itxidezala Turkiako du Kurdistanen petrolio esportazioa Gelditz, gelditzena alduketela Bozkako txiru milioi kurdu dira Bozkarat deituta Kurdistango presidenteak elkarrizketa eskainidio Bagdadi Urbiletik beraz segitu du ere berriak eta jakin Biharko gomita John Iñárritu izango dela uh, han baita egun urbiletik uh, segitzen baitu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 Argian bestalde zinemaldia ere urbiretek segitzen duen gaia izango da hemen, donostian uh, ikusgai diren filmak ikitaldiak uh, eta hemen titulu, uh, titulu nagusimementuz, xail ofiziala laugarren eguna itxu, itxuan uh, kritikak filmei buruzkoak uh, proposatzen dituzte hemen. Arg magintza bestalde Espainiako gobernuak ustelkeriak asoen ondurioz, desegitea erabakiduen defeX enpresidenta en zati dira xa eta Alfa lan, Zerta ari dira hemen argiak setas se sunoziak emaiten ditu uh, Bainen begeita bost urtean, armamentuak esportatzen aritu da eta arma armaenpresai atzergiiko gobernuaekin negoziaketetan laguntzen ere ari zanda. Ustelkeria kasuek ekarri dute gobernuak des erabakia, Arttzea ibon Apegi bai da sapa enpresatik defektxeko kontsailaria eta uh, Alemaniako hauteskundeak ere aiipagai argian Merkelek hauteskundeak irabazi ditu eskuin muuga jada hirugugaen indajaden Alemanianan. gazeta puntu eusen eta media bazken hemen eh, aipatzen nuen bezala kalakako hauzia amarrorteko zauria idekirik tituluarekin duela amarrorte gintzen polizia operazioaz eh, gindue reportai bat eta lekukotasun bilketa bat eda bideak beraz bideuan ikusgai duziena, haien webguneetan bestalde um, zinemaldia ez, bainan Latinoamerikako zinema festibaldia edo reialdiak Kolombia du begiradan, gaur jabiatzen dena miarritzen, berrietan aipatzen ginuen bezala, kolombiari jarri dio fokua horten eta hogeita seigaren edizioak, Kolombiako Gobernuak eta farkindar armatu irautza arteko, akordioan argeta ezagiko du ekimen kulturalak. Espainiak zenpe eta brison senatariak autatu dituzte, hau da ere tituluak azeta.eusen atzoko bozetaz. Eta Bernard Kusneren uh, itzak ere ekartzen uh, ditu uh, lehen lekura media baskek, uh, mugak aipatuz eta e Eta süduestekin bukatzeko titulu nagusian, be francesz gobernoaren, diru a berhoita mazazpimiliak euro, ditu, iru elburu nagusitan. Hori süduestek se eta emaiten ditu. Demichta putz, utz, huts, huts. Hitz, hitz. Itzita putz. Zazkelekin taldearekin musika pausa bat afera ustela, kantuarekin eta ondotik bertso laritza zaritzeko tenore izango da edo baigojin abiatu den bertso laritxapelketan nagusia hor biletik segitu baitopan txikarramidek reportai bat, eskeniko dauku lau minutu demuran, guti Zazkel afera ustela, kantu berri berria Zazkelekin Azkenean deldu zara Aldeko duzu sortea, zerbait aproposan hortzeko da, gu gara zure jendea. Jartorak, lagunak, salbatzaileak, da haustunak. Menegiten duen oro, daramak gu Hemen contentia costa chula y aurrera audu su mercatu promateria le corna stato sguure pitana de sagofortunado contra culturaren industrialan sustoña i cosen nada madu Kulturaren pastu da Hemen den adomaru Negozio Betekinap Arrakazlan Zure hariman Zure amarenap Baina kontuz biara munean Zer jazo den galdetzean Bapatean zureak egindu Dena galdu duzuia da Fera ustela, zazkel taldeak emanik disko begia ere ateratzen du, ulaster, eh, berak udazkeneko, be, talde hau ere udazkeneko disko begiaetan izango da, uh, urte guziz bezala, durangoko azoka urbiltzen dira delarik, uh, abenduaren, uh, datak istituzgiago gogoan, bainan, sei eta amak haktean, aski, abenduaren sei eta amak haktean iraganen den azoka, ak gertzen asten dira, bada gauza haini tzentzuteko eta irakurtzeko hemen aipatuko ditugunak. bostaketa begogeita sei dira. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza iredearekin Euskalrratietan. Eta gaurko gumita itzetaput zemankizunean, la, uh, lankide bat, uh, baigurin izan baitzira bertxorrit uh, txapelketa nagusian panxikarambide. Baigoriko ezkerpareta, mokurro ubeteazen larun batuntan eta giroa ere paregabea 2000 eta ama zazpiko bertxolari txapelketa nagusiari hasiera emaiteko baigorin iraganden saio hortan Alaia Martin sei bertxolarietan emazte bakarak ere mandu saioa zazpionta amabi pondurekin zuzenki sailkatu da final aurreko etarat, eta aldean handia lortu du ere gainerateko bertsolariekin Bigarren eldu zen Amarkarrika seihunta bergogeita ha meka poduter direkin Hirugarren beñatu gartetxea seihunta hogeita mekat erdi, laugarren ander liza galde seihunta zazpi bost garren Mikel Artola seihunta hogoi pondurekin eta seigarren Xabi maila bost, bosteun tal eta emezorzi pondu terdirekin. Alaia ja, Martinekin mintzatu gira biztan saiotik landa eta pozik agertu da egin lanaz eta segi nola ikusten duen ere nahi zandugu jakin. Bueno, e, uste dut, holtzakide jatorrak tokatu zaizkidala e, gure artean giro hona handu da eta ondo sentitu nahiz, batzatzen tensioa eramaten izaten dira lanak saiatzen naiz tensioa bizkarrazionalizatzen astean zer eta nahiko eroso edo naiz zoltan. Intentsioa oraindik handiagoa da lehen saioa denean chapelketa nagusiari dekira era ematen saionean? Bai, batzudan ez dago hitzakirik, ez? Egin daiteke ondo lehenengoan, azkenekoan, bigarrenean eta bosarrenean baino niri normalean impresioa egin izan ditu lehenengo horrego ondela la ere lehengoa izan zen eta pixkaat galduta senditu nintzen egia esan eta banion beldurra zentzu hortan sentsazio horri, askotan gertatzen den bezala gauza guztea bizitzan, izan zerbait beldurra handi ematen digunean asko prestatzen gea horri aurre egiteko eta bueno, uste dut Zehentzu hortan lehen saioa izatea, baina ez lehenengoa izateak eta, bueno, mentalizatuta etortza lagundu dela. Asko prestatu eranduz zu, noiz hasi zira biskabat burua txapelketa hontan jartzen? Ba burua, burua, burua, ba, urte hasieran esango nuke. Egeru <laughs> ya Gia da nik. Bai, bai, egia esan, e... bueno, nehetzako bertxotan egin ja pasioa ondiba da, bizitzan gehien guztan zedan gauzetarikoa eta uste dut batzen ez da gola itzakerik. Eh, ama eta hundietan ez borrokatu in da, eta gero lortzen dira helburuak edo espaino behitsan da niuen eraldetik eh guztia jarri eta landu eta bueno, da, zurtean, ba intentsitatea ezberdinak jonaiz urdean, ba herima batzuk lantzen, e, netzako nentsako prestaketa da filmeak ikuste jendearekin hitz egitea, irakurtzea, bizitza irakurtzea. Orduan, bueno, saiatu naiz beintsat burua hortan izaten eta eta gaurko egunera iristen burua hemen edukitzeko moduan. Zuzenki final augekoetan gainera hori ere erresago haintzina joateko. Eta egia da, hainitzek nahiko lituzketela ulituzketela emaztegeiago ikusi finalean. aurtengo izango da, Alaia? Ba, nik ere nahi <laughs> Baina ba, ikusiko da, bideak esango du helmuga zein den, eta bitartean gozatik behar dugu, eta burua izan behar dugu saio bakoitzean inoiz ezakigulako azkena zein den, eta bertxo bakoitzean e, indaiteke diztira, edo sortu daiteke zerbait eta ustutarreta hortan jarri behar dela, eta horrek balio dula. Ezakit behar bat, kirolari bat bezala mundial bat prestatzen denean, zu adibidez. prestatzea finala bat e, ba, ere mateko behar bali madal? Bueno, op, enxatu nahi du daiet, sinistu den dut, Bai ez ezta. Eh eta bueno, eh iritsiko balitz final handira sailkatzeko aukera hori usteut gainera lanketa peskat bereziea inga nukela. Intensitateen neurtzeko, ez egun osoko saio bat ez delako Berdina Arratsaldekoa, baina momentua da naiagoet burua eduki final aurrekotan, ze hori da datorki dena ta bestea ikusteko da eta euskalok. Ba hori honak behitzere eta bideon, es bai, nileskar. Eta azaroaren lehenean, irunen jokatuko den final augekoetan aurkituko dugu bera zuzenki Alaia Martin. Bigarren eldu zen aimar na nafaktaka, etxetik urbil, familia eta lagunak ondoan, bera ere pozik agertu da egin lanaz. Bai, pozik nago bai. Ez inuen hobetom e, hau etorri aurretik, aski guztora egon bersotan utzitako ale batzuekin pozik nago eta, eta baina e, itxitera, besteak entzutera eta ta gozatzera chapelketarekin. Biziki irregularra izan zira. Bertxoak irregularki honak egin ditu. Eztan ere birtuterik hundina hori, bizian nire aski irregularra bainaiz, baina ba bueno, saiatu saiatu naiz zeutzen gauza hundirik eren neukanean, ba alik eta txukunen jantztea bersoa eta ta, ta tira aurrera ta bat utzi ta beste hartu eta segi 15 bertxoak botarte arte, eta bueno, aski ongi joan da bai. Badakite saioa hauaintzina, ba urduri zinela, eh? Mm. Pasharitu zu asteko gogor batzu, entzundu danaz hala izango te da. Eh, bai, ez dakitzenek zeinek erran dizun, bueno, pentsatzen dutenek e, urduritasun de daukagula aste aurreko astean eta aurreko hilabetean eta bar, baina egia erran lortu dut vuelta ematea eta lasaien haste hontan egia erran. Lortut konitatsio nereburuekin, lasaitzea ta nereburuan pixkat sinistea, naiztasari kostatzen zaiguen, baina Baina gustora gustora bai. Horai ez da bukatu zuretzat, eh? Puntuaz, bigarren bukatu duzu, baina beharko dira beharko zureino saio on bat atera? E, ikusiko da. Ez dakit berriz kantatuko doan txapelketa hontan, ez da errana, eh? Lehenetik bigarrenerak puntu asko daude eta jende asko sartzen aldatarte hortan. Baina hemen utziko banu ere firmatzeko moduan nago egindako txapelketarekin eta aurran nion bezala inurriak, pausak, txikiak emate dituta, eta eta ni inurria naiz mundu honetan, eta eta alas egin nahi, nuke izaten. Lagun asko, familia ere hemen gau? Bai, bai, bueno, etxeti gertu gaude, e, parralena bildanean, ikasle desientet horri da, ezagun desientere bai, beti plazerra da, plazak bultzatzen zeitu gobe egitera finean, maite duzon jende horri nahi diozu zuzerbait ona eskaini, eta beste hiere bai, edu gabe baina laguntzen du Ba ongi bideon eta oberena opa dizugu? Mil esker, mil eskerain Itza horai publikoari nola bizi izan duten saioa, galdegin baiti egu zonbait zuer. Ebe loriatu niz, bizkiuntzatxe mandut, eta agian beste saioak hola izan dira ere, kusiko. Epai saelka uh, penarekin ados? Ados, uh, uh, bai, bai, bai. E, Ander piskat uh, gorraxoat ikusten ninik, eta bai, beste nez, uh, ahunta Aho ere, zure irakaslea, ongi kokatu baita, aimarkarrika? Be merexi du, eh, la hain du, ordean, argunt bere postoa. Eta Alaia Martin, zuzenki finaleer ditan edo final aurrekoetan izaitea? Hori, aski eh, argi zen, ikusten zen eh, saioan eh, berake merezi du bere lekia, ez du ebatxi, ordean, eh, zorionak berari. Be, txapelketan auziko lehenbiziko saio guzia bezala. Zailena da, za, zaile nada, orduan, eh, txandirak gora berak, bertso oso onak, bertxo oso onak eta beste batzuk be, ez ez ezain onak. Bai, diferentziak aski ikusi dira ere uh, epaimaiaren sailkapenean. Uh, ba, Zuk ere, olako egingo zenuen, desberdinki? Oso zaila da hori erratea, ez horiek aztertze dute bertso-bertso, orduan hori oso zaila da. E, Lehenbien artean aldea oso ondia da, ondia iruditzen zait. Baina da gehiago eh, osotasunean ez du inork egin bertso eh, saio kompleto bat, denek zainetuzte gatzikiak, ondiak, eta izan dira bertso oso politak eta beste batzuk, ba... Paša Tzekoak, neruztes. Bo, liekni, zuk, šilaban, e, paimai, lanetan, oitura baituzu. Aldiuntan Euskar Herriko txapelketa nagusia zari gira, baina lehenbiziko zen lolakoa atxeman duzu hau. Bo, lehenbiziko gozatu egin du dela, epaimaiko zarelaik egiten ez den bezala nere kasuan behintzat, beraz, ba, biziki ongi atxeman dut, bat ere sartut ez ematen zuen, uff, itxura, giroa, horrek jadanik unkitzen hau, barneak mugitzen ditu, eta gero saioan oso maila polita, ez behar badan momentu gorenik izan saio bati orokorrea menzat, baina saio bakoitzak izan du, puntxu gorenik, eta eta bueno, berezikik gero ere puntuak islatu duten bezala, ba, sarmatu ba, gaitu ere, beste zematek, beste zemai momentetan duten bezala, ba, Laia Martine bere kantaeran, eta eta, bueno, bakartzelan kartzelan, luz zitu dela ere erranenuke bai. Eta entzuleak gozatu, zu gaur gozatu duzun bezala, iduritzen zait publikoak gozatu duela Ageri zuen ala ere, esk eskuzartak, giroan. Hori da, bai bai, hartak ere dira horren lekuko ez da. Eta, eta bai, horretxe berak eta gero bertxo askoren errepikapenaren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 E, neurtuz eta, eta gu gozatuz eta txalo deneri antolaketzari eta bertxolariei bereziki zehartea, uff. <laughs> 2000 amazazpiko bertxolariei txapelketa nagusiko bigaren saioa elduden larun batean izango da, seguran beste sei bertxolaridekin, anartean bururatuko dugu Alaia Martinek larunbateko saioan baigo ginegin agujarekin. Babe Susuak etxauziari, amatik. Bela! Txelian txalikatua bera Zalaian Martin eta diakin uh, beuskali be ratietan uh, sartzenuntan ere emankizunak bere sahera egin duela. Puntiuka emankizunak, bertxo zaleen emankizunak larun batean atxaldeko, uh, ostegunean barkatu atxaldeko lauetan entzun gai eta behiz larun batean txaldeko oren batean. Beste hitzorduak euskali ratietan, sari Ah, pitik, eh. Finkatzen genuen, alako orduan, gelditu egin behar dira. Ta, klak, telefonoetan hartu behar, hau da gola gelditu. Neri horrekin izin esko baina orduan egiten genuen da. Bon, definizioz, eskola, ikaslearen da. Ikasle guzien tokia da. Ta guk askotan eh, kentzen ditu hortik, alegia zen haidute, hau gai da, ez da gai miren intxausti sarriegi, aapetik irailaren ogeita bostean arratzeko zazpietan eta errepika asteartearekin arratzaleko lauetan. Donostiako zinemaldiaren hiruro goita busgarren edizioaren jarraipen berezia egunero euskal irratietan, goizberrin eta kulturalean egunero goizeko amaiketati gaurrera.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 eta putzemankizuna orten bukatzen da gaurko entzuleak bihar hitzordua maiten dutzuet beraz, bostak eta seiak artean, eta eneko bidegain gurekin izango da zazpiak bat, tala zazpi galderarekin urte osoan zea gariko gira solasean hemen Euskal Herria bat egitea initzan ametsa bainan errealitatean diren kontradikzioak eta mugak ere administratiboak izaiten direlarik. bihar justuki uh, muga administratibo orta zariko gira besteak beste eta erramezala kurdistanen referenduma uh, iraken menpeden gunean egiten ari direna egun. Joni nirrituk segitzuko du egunguzien zehar eta bihar gurekin izango da bilduma baten egiteko. Se? que je collerai à